A csata előtti szertartás. Miután a keresztény hajóhat teljesen felfejlődött, és balszárnyukkal szemben, mint egy három mérföld, közel öt és fél kilométer távolságban sarakkozott a törökök jobbszárnya, Don Juan, egy gyors fregaton, még egyszer végigjárta a hadat és a balszárnyat, lelkesítő szavakat intézve hozzájuk. Fiaim, Azért vagyunk itt, mondotta, hogy győzzünk vagy meghalljunk, a szerint, amint azt az égben elhatározták. Ne engedjétek, hogy hitetlen ellenségünk azt kérdezze. Hol van a ti istenetek? Harcoljatok az ő nevében, és akkor, mint a halálban, mint a győzelemben, halhatatlanságot fogtok kivívni magatoknak. Minnyájan Isten akaratából vagytok itt, hogy megbüntessétek e barbár kutyák veszett dühét és gonosságát. Mindenki törekedjék arra, hogy jól végezze ötelességét, és egyedül Istenben, a seregek urában bízzon. Ezután visszatért saját vezérhajójára. Ünnepélyes szertartást végeztek, amely megindította, egységbe kovácsolta az embereket, és feloldotta a csata előtti feszült lelki állapotukat. Lassan, méltóság teljesen kibontották a Szent Liga zászlaját, amely a keresztre feszített Krisztust ábrázolta. Ötödik Pius pápa előzőleg személyesen áldotta meg a lobogót. Don Juan letérdelt és imádkozni kezdett. Erre az egész flotta legénysége egy emberként borult térdre ünnepélyes imádbontak. Minden hajón volt egy-egy szerzetes is. Most feloldozást adtak a harcosoknak bűneik alól. A haldoklók és halni készülők feloldozását. Marcon a tengerészek, parasztokat fosztogató zsoldos katonák. Megélhetés hiánya a toborzó tiszteknek kezet adott meg fiatal újoncok, a kikötővárosokban százával található hírhet, verekedő kocsmatöltelékek, kályarapságra ítélt bűnözők, a dicsőséget és hírnevet kereső arisztokrata és nemesi tisztekkel együtt térdeltek a hajókon. Egy ügy szolgálatában teszik kockára egyetlen életüket. Milyen messze vannak most ezektől az emberektől a nagy politika intrikái, a diplomácia számító alkudozásai? Egy tengeri csata résztvevői még sokkal kiszolgáltatottabbak, mint a szárazföldi harcosok. Egy hajón tökéletes sorsközösségbe kerültek az emberek. Tudják, hogy csak önmagukra és egymásra támaszkodhatnak. Hajó-hajó ellen, ember-ember ellen kell, hogy mérkőzzék, és csak saját bátorságuktól, ügyességüktől függ az életük. Még az a legcélra vezetőbb megatartás, ha félelmük feloldódik és vakmerőségbe csap át. Óriási lelki támaszt ha a túlélés puszta vágyán kívül egy fontos, nagy ügyért lelkesednek. A kereszténység védelmezőinek érzik magukat, akikre egész Európa lélegzetét visszatartva figyel. Ez megsokszorozza erejüket, elszántságukat. A harcosok önmagukon túlnőnek. Az ima alatt uralkodó néma csöndet egyszerre felváltja a trombiták harsogása és a dobok pergése. A flotta legénysége talpra ugrik, és egész szívéből, torka szakadtából kiáltja. Győzelem, éljen Jézus Krisztus!